Itt. És most, Közéleti Háttér Magazin. Főszerkesztő fiala Östét, jó reggelt, annak függvényében ki, mikor hallgatja ezt a rádió műsort, neve itt és most. Szinte teljesen mindegy, hogy mit gondolnak rólam, aki ennek a műsornak a készítője vagyok. És ez így lesz holnap is ebben az időben. Amikor arra kérem önöket, hogy azok telefonáljanak, akiknek a közvetlen környezetéből, leginkább a családjából az elmúlt négy-öt... 6-7 évben Valaki azért ment el külföldre Szerencsét próbálni, mert Itt valahogy bezáródtak Körülötte a falak, ahogy ezt szokták mondani Nem találta a helyét Kereste és úgy döntött, hogy Széles a világ És megpróbálja. Számomra közömbös, hogy sikerült És ott van Nem sikerült és visszajött Számomra egy dolog számít Elment, mert el akart menni, és megpróbáltak. Természetesen azok is érdekelnek, akik személyesen megtették ezt, és nem passzívan, hanem aktívan számolnak be arról a kalandról, amely már véget ért, vagy amely még mindig tart velük, mint ahogy velünk is tart, akik itt élünk Magyarországon. Ezt a felhívást negyed... Úrán keresztül mondom, csak azért nem mondok pontos időt, mert később lehetséges, hogy megismétlem. Amennyiben negyed órán belül nem jelentkezik senki, akkor van egy telefonszámom, aki valamilyen módon Dániában hallott arról, hogy nekem van egy ilyen tervem. Magyarul, hogy más nem érdekel. Nem érdekelnek kommentárok Nem érdekelnek okoskodások Élménybeszámolók Érdekelnek közvetlen hozzátartozóktól Vagy az érintettektől Elérhetőségem 353-9451 Ez egy városi szám Jó reggat, Jó estét! <gül> jó estét! Uh, mi már egyszer beszéltünk Ebben a témában körülbelül egy olyan jó, két éve, két és fél éve. Még azt nem hogy emlékszik, akkor meséltem el, hogy a Skóciába készül egyetemre menni. Többen voltak annak az, abban az időben ilyenek? Így. Azért is emlékszem erre vissza, mert amikor volt a skót népszavazás, akkor egyebek közt önt vagy a hozzátartozóit szólítottam arra fel, udvariasan vagy udvariatlan, hogy ugyan mondjanak már valamit, de senki nem került elő. Hát a adást valószínűleg nem hallottam, bár többnyire minden adást szoktam hallani. Szóval a... Kiről van? fiáról? Hát akkor a fiam ment ki, most már harmadéves egy skót egyetemen, és most szeptembertől a lányom is elment, meg a, az alapképzést elvégezte itthon, és most mesterképzésre Szafiával ment. Egymás. Hány gyereke van? Három. A harmadik hány éves? A harmadik idén érettségizik. Mik a tervei? Hát... Uh... Egyelőre egy magyar intézmény nézett ki, de olyat, amelyiknek nemzetközi a képzése. Tehát amely... Van valami Schubert, három a kislány, csendes a ház, nincs maradás, árvák, a régi szobák messzire jár, mint a madár, az ifjúság. Ketten vagyunk, csendbe vagyunk, kettecskék, bústöregek, könnyepi könnye gyerek, úgy pityerek gyerek, két véngyerek. Ezt azt hiszem a szüleimtől tanultam. De ez alapvetően nem abban az összefüggésben született, hogy a gyerekek elmennek, hanem hogy az ember megöregszik. Abban a lakásban, vagy házban, ahol önök élnek, a két eltávozott gyereknek volt szobája, és ha igen, ott most mi van? Volt szobája, és uh, hát a, az egyik az, az hát úgy értélyes, hogy ott van úgy, ahogy, ahogy a gyerek ott hagyta, és uh, hetente mondjuk egy fél órát-órát, ha, ha hasznosítjuk, meg esetleg a száradó ruhát betesszük oda, szóval az az több kihasználatlan. A másik ez a száradó ruha, ez úgy itt van előttem, az egy ott elég melbeverő látvány lehet. Különösen, hogy én lennék a fia, és akkor bemelyek, ez itt mit keres. Amikor elment a fia, akkor annak mi volt az oka? Elnézést, ha nem emlékszem, pontosan a történetre. De ha emlékeznék is, annyian hallják ezt most, akik nem hallották akkor, hogy legyen szíves azt felelevenníteni. Az pontosan az, az év volt, amikor, amikor bevezették a röghözköttélyest, tehát amikor választani lehetett lényegében, hogy kifizetjük a, az összes tanulmányát, vagy pedig aláírja ezt a vérlázító uh -huh. e, nyilatkozatot és akkor úgy volt, hogy e, lényegesen sokkal többen nem fog kerülni akkor se, ha, ha kint jár egyetemre, úgyhogy akkor akkor hány éves volt a gyerek? hát a végezte az gimnázium 18 de még érettségi előtt, vagy érettségi után ment ki? Hát a negyerecségezet és szeptembertől ment ki. Miért pont Skúciába? Emlékszem, akkor elmesélte az okát, de akkor legyen szó elmesélni még egyszer. De angolul jól beszél, tehát az angol nyert. De arról az, hogy a viszonyok is kedvezőek ott. Így van, így van. A Angliában ott 9000 font az éves tandi, tandi, úgy átlagosan. Skóciában viszont a, a nem brit EU tagállambeli hallgatóknak a Skót állam ezt kifizet. Ezt ő találta, a barátai találták, hogyan találta? Ezt ő találta, abszolút ő találta. Ön mikor szerzett arról tudomást, hogy egy gyereknek ilyen tervei vannak? Hát amikor valamikor október-november környékén elkezdtük fiskálni, most már kéne egyetemnek választani, mert felvételizni kell, akkor akkor igazából leserült. Hát azt mondta, hogy jó, hát a bmr re is beadja a jelentkezés lapot, de ő nem oda akar menni igazából, hanem. Önöknek addig halványilag őzük nem volt a gyerekterveiről? Nem, de szerintem neki se. Hogyan jött az ötlet? Hát ugye az egyik az, hogy ő abban a. Az akkori események? Igen, hát akkor abszolút az aktuális eseménye. Ugye a lányom az, az két éve. Ez az valamelyes DAC reakció volt, vagy annál volt több? Hát az is, nyilván az is. De végül is én azt mondom. De ha most elővenné majd az unokája ennek a gyereknek, mármint az ön fiának abból az időből az újságokat, akkor megtalálná, hogy a nagyapja akkor milyen oktatási tervekkel szembesült, amikor úgy döntött, hogy elmegy. Így van, ez egyértelmű, de inkább úgy mondanám, hogy a lányom, amikor két évvel előtte elkezdett egyetemre járni, itt Magyarországon, akkor egyszerűen föl sem merült, eszünkbe se jutott, hogy külföldre merre. Uh, igazából, ahogy, ahogy annak idején nekünk nem volt lehetőségünk külföldön tanulni, egyszerűen meg se fordult senkinek a fejében, és amilyen természetességgel ő átment itthon egyetemre, úgy ment el a fiam külföldre. Mert... De mi nem tartunk, ott tartunk, hogy közölte önökkel a hírt? Milyen körülmények között? Hát, erről már nem emlékszem, de szerintem... Létezik, hogy nem emlékszik? Hát azért, az azért tűnik valószínűt lenne, mert ön, önnek ugyan három gyereke van, de abban a pillanatban meg kellett, hogy forduljon önnel a világ, mert arról volt szó, hogy az egyik gyerekét a szó fizikai értelmében nem, de mégis megfogható értelmében elveszti. Igen, ez nem, nem emlékszem arra, hogy ez egy ilyen, egy ilyen pontszerű esemény lett volna, hanem... hanem ez egy flow volt, ez egy folyamat volt, ez nem nagyon, ez, ez valahogy az ember általában azért valahogy mégiscsak megtudja. Hát igen, csak... Én biztos leültem volna. Beszélünk egymással, és akkor ezzel felmerült az ötlet, hogy mi lenne, ha külött, akkor nézegette ő a weboldalakat, nézegette én, de Jó, magyarul akkor ki lett, tehát az, hogy egyébként ez a terv és apa segíts, ez a mondat akár elhangzott? Nem, szerintem ez így ebben a formában... Amit... Most várjon, azért, ez, azért más dolog az, hogyha bejelentette, és más dolog az, hogyha a család nézegette a hollapokat. két különböző történet. Nem, tehát a, az úgy biztos nem fordult elő, hogy, hogy ő eldöntötte, és akkor egyszer csak oda hogy akkor ő most itt e, külföldre megy, megy tanulni. Hanem ez, ez egy, egy halvány az ötletbe, hogy, hogy akár külföldön is lehetne, Miten 3-4 hét alatt érett be odáig, hogy akkor ő ide beadja a jelentkezési lapot, vagy ide jelentkezni fog. A... Mennyi idővel később jelezték, hogy mehet? Hát az Angol az Egyetemnek, ez úgy, vagy Angliában az úgy van, hogy, hogy viszonylag hamar visszajeleznek, de akkor azt jelzik, három lehetőséget ad van az egyetemnek, hogy azt mondják, köszönöm, nem kell vagy azt mondja, hogy köszönöm kell, ha hozzám a megtiszteltetés, vagy azt mondja, hogy feltételesen fölveszem, hogyha ezt meg ezt a feltételt teljesíti, akkor jó. És ő ilyen, ilyen választ kapott. Tehát ezzel, erről az egyetemről konkrétan azt mondták, hogy ha kitűnőre érettségítik, meg lesz három emelt szint, ilyen meg nem tudom pontosan még, vagy meg a nyelvizsgálja rendben lesz, akkor föl van véve. Én ezt nem értem. Azt mondja, hogy 18 éves volt, és érettségi után volt már a gyerek. Hát de jelentkeznek, és fél évvel előtt tehát decemberben vagy január elején kellett jelentkezni, és akkor utána még hátra volt neki az évvége, az érettségi, és szeptembertől kezdte el az egyetemet kint. Magyarul, hogy amikor ez a röghöz kötési történet volt, akkor ő még egyetemista volt. Vagy akkor ő még indazista volt. Igen, azt, azt akkor előző év, év novemberében, pont amikor a, uh -huh. a, a felvételék legbandárja zajlott, amikor itthon is uh -huh. készült a fel, akkor utolsó pillanatban találkozik ah. ezt ki. Az egyik vérlátító része el volt, hogy, hogy nem az volt, hogy most szólunk, hogy majd három év múlva az, akkor éreztetek, hogy így készüljenek, hanem hogy mostantól ez így van. És teljesítette a feltételeket? És teljesítette. Az ő az minek drukkolt? hogy teljesítse, vagy hogy ne teljesítse? Hát nyilván annak, hogy teljesítsen. Önnek milyen érzés, ki a gyereket a repülőtérre, hogy aztán utána ki tudja, mikor jöjjön vissza? Jó, Ezzel együtt rukkolt neki? Hát persze. Ebben a történetben ő a fontosabb, azt hiszem. Meg hát végül is... Jó, hát ezeket a mondatokat elszokták az emberek mondani, aztán azért közben a folyamatokban mégis egyes szem első személyben beszélünk. Ez két éve volt? Hát most kezdtel a harmadikat, igen. Igen. Mennyit volt ő itt, mennyit volt ön ott? Én akkor voltam csak kint, amikor, amikor kiköltözött, akkor, akkor elkísértük, hogy ö, több csomaggal tudjon kimenni. Ő pedig évente hát négyszer, négyszer jön haza, nyáron van egy hosszabb szünete, ö, ö, nem, csak három szünete van. Nyáron van egy hosszabb, télen van egy egy, egy karácsonyi szünet és úgy tavasszal van egy szünet. Mit tanul? Kémente. Mehatronikát. Micsodát? <gül> Igen. Mehatronikát. Az nem tudom micsoda. Én se. Valamilyen robotos túl. Valami micsoda? Milyen robotos történet? Valahol a gépész mert meg a meg a villamos mert között félúton. <gül> Itthon is azt tanult volna? Igen. Kollégium valaki? Nem, albérletben. Az pénz? Az, az pénz, a kollégium is. Első évben kollégiumban volt, az sem volt, olcsóbb. Önfizetett? Igen. Az a pénz, amit erre költ, az egyébként a családi kasszában, ha egyáltalán fel volt címkézve, fel volt a -e címkézve, vagy nem is volt a családi kasszában? Hát fel volt címkézve. Én már erre másra? Tattam. Erre, erre. Hát, erre csak nem feltétlenül a Skóciára. lesznek a györekeim egyszer. Igen. Skóciát nem tudtam, de egyszer, egyetem ispák lesznek, azt tudtam. A fia számolhatott azzal, hogy az apja támogatni, az apja és az anyja támogatni fogja. Nem tudom, hogy ő számolta ezzel, mert nem beszéltünk róla, de... de meg... Ez egy ilyen magába forduló család, olyan, mint Old Shatterhan, csak akkor lő közvetlenül a lövés előtt szól, vagy pedig ez, ez, ez, ez hogy képzelje el ezt a visszafogott stílust? Nem, de pénzről de nem szoktunk igazából beszélni. Hány éves? Már nincs oda. Amit őt kint töltte az egyetemen? Ez öt éves képzés. Azt nagyjából el tudja mondani, ha akarja. Hogy azokkal a költségekkel számolva, amelyek eddig jelentkeztek, és nagy valószínűséggel az elkövetkezendő két vagy két és fél évben is lesznek, a fiának a kintartózkodása a családnak körülbelül mennyibe kerül, vagy erre nem akar válaszon. Hát uh, szerintem összetudnám számolni ez nagyon. Össz... nagyságrendjét tekintve? Hát szerintem egy olyan évi szűk másfél millió forint. Dolgozik-e kint a gyerek? Nem. Nem tud, erre nem, nem sikerült neki találni állást. A egyetemi város, hogy nagyon sok az eszki most, nagyon kevés a fóka. Ő megvarul a győződve, hogy amit ez ügyben el lehetett követni, azt elkövette? Hát százszerzalékosan nem. De ez az a tipikus eset, amikor apa ad, és nem számoltatja el? Igen, hát... Ö... Az első, első időben kértem, hogy a, a költségeit gyűjtse valami táblázatban, melyeket én is láthatok, leginkább azért, hogy legyen valami becsülésem arról, hogy, hogy. És amikor felhagyott ezzel, akkor mi hagyott fel vele? Nem, hát nem kértem már tőle, tehát a, igazából a, nekem arra volt szükségem, hogy a, valamivel tudjak számolni, mégis mennyibe fog ez nekem kerülni adott időjárásig, mert ugye a kinti megélhetési költségekről szóval sok információm nincs. De erre mikor már kicsit őt, uh -huh. Nyáron. Mennyivel volt más, mint itthon? Tehát nem arra gondolok, hogy szűrös volt, hogy nagyobb lett, hogy más roha volt rajta. Az az idő, amit kintöltött, mit változtatott rajta, beleértve, hogy lett-e akcentje, vagy exzentje, beleértve, hogy másképp beszél, beleértve mindazt, amiről fogalmam sincsen, mert nem az én fiam. De amiről feltételezem, hogy két év alatt azért már beáll olyan változás, amit az ember tapasztal, kommentárt fűz hozzá, vagy sem, de egy ilyen telefonban, mint a mi kettőnké, szerintem önnek van miről beszámolni? Én azt hiszem, hogy, hogy ilyen értelmű változás nagyon jelentős nincsen. Ami nagyon érdekes volt, pont, pont a, a héten volt, hogy ugye videó is odán beszélgettünk a gyerekkel, és ott volt a barátnője is, csak nem volt kétben, és időnként beszélt vele, és ami egészen nevetséges és érdekes volt, hogy amikor röle beszélt ugye angolul, akkor azt az egészen jellegzetes angolos, éneklős és magasabb hangú beszédet használta, ami a teljesen helyén való, és aztán váltott és hozzám beszélt, és a hangja lejjárt ment egy fél oktával, és elfelejtette az éneklős affektálós. Tehát olyan, mintha mint teljesen más. De nem lett magabiztosabb, nem lett szerényebb, nem lett kevésbé magasabb, magabiztos és szerénytelenebb? Ilyesmit az igegyet a világán nem sorolnám fel, az összes jelenvonást nem tapasztalt? Nem, én azt hiszem, hogy ez tagja alakasz volt már előtte is. Tehát azt mondja, hogy ez a fiú, amikor elment, akkor jóformán egy kész férfi volt, ahogy ezt szokták mondani. Így van ez, a, én azt gondolom, hogy előtte is tudta, hogy mit ér, főleg az, ahogy a, amikor, amikor kellett teljesíteni például ezt a három ML szintű érettségét, meg a kitűnőt, meg nem tudom mit, akkor ezt ő úgy oda tette, és, és akkor ő ezzel ugye el volt. És, és ő látja, hogy mit ér. Nagyjából látja-e azt, hogy mi lesz vele az egyetem után? Hát nem. Látta-e ön a barátnőjét közelről? Igen, itt volt a nyáron. Mit gondol, ott marad-e máshova, megy vagy visszajön? Hát, a, ami nem magának barátnőt, addig, addig azt mondtam volna, hogy, hogy 80 hogy, hogy kint fog maradni valahol a világban. A, a, most, hogy, hogy barátnője is van, az ott a lejjebb ment. Mármint, hogy, hogy, hogy feljjebb ment, azt gondolom, hogy én nem adok 5%-esét annak, hogy hazajön. London mennyire messze van a szó és nem fizikai értelmében? Hát Vagy nem London, hanem Skócia? Hát Skócia elég messze van. A átszállással megy még a repülő is, úgyhogy, úgyhogy... És nem a szó és és földrajz értelmében mennyire van messze? Szerencsére, hogy nincs messze. Tehát én, én azt gondolom, hogy hogy ez az Európai Unió ez végtelen jobb, tett. Uh, de ha azt akarná mondani a fiának, hogy menjünk le nyaljunk egy fagyit, vagy menjünk moziba, vagy gyere, menjünk meccset vagy nézzük, nem tudom. Azt ugye nem tudja megtenni. Ez mennyire hiányzik az embernek. Fogalmam sincs az esetre Ez nagyon, ez nagyon. Maradt még néhány percünk, ez igazságtalanság, csak hát ugye időrendet követünk, mi a lánya története? A lányom két évvel előtt kezdett egyetemre járni, akkor még ugye nem merült fel ez a sztori. Meg ő mit tanul? Nálunk. <gül> ő itthon molekuláris bionikát tanult. Micsodát? <gül> Igen, molekuláris bionikát. <gül> Ez, az mit csinál, ha nagy lesz? Hát uh, lehet, hogy majd nekem olyan műlábat, olyan amelyikkel tudok járni. Oké, okay, rendben van, most azt áruljál nekem. Ő mivel foglalkozik? Én informatikus vagyok. És az önkedves felesége feleség, a gyerekek anyja? Egy anyja valaki egy gyereknek? Igen. Ő mivel foglalkozik? É és, és ő zenetanár. Ő zenetanár. Oké, rendben van. Tehát akkor tanulta ezt a kimondhatatlan izét, és akkor mi történt? És ezt kijárt a Szegeden, ahol ő, ő három évig a bérletekben lakott. Mert azt egyébként máshol nem lehet tanulni, csak Szegeden? A pázmányom is van ilyen képzés, de az, az bizonyos szempontok szerint nem volt olyan, uh -huh. amikor választani kellett. Igen? Ezzel lehet, hogy a sok megvernének, de hát ami, mi úgy éreztük, hogy a Szeged jobb, jobb hely lesz. E, tehát kiárta ott ezt a, az egyetemet, és sok döntési helyzetben nem is volt igazából, mert eredetileg úgy volt, hogy, hogy mire ők addig a mesterképzés is megindul Szegeden, de aztán ez, ez halasztódott, mégse indult, nem tudom micsoda, úgyhogy egyszerűen föl sem erő, hogy Magyarországon tudjon ilyen jellegű mesterképzést végezni, úgyhogy eleve külföldön keresett. Különösen elég volt a magyar egyetemi rendszerből, úgyhogy. Ugye... Igen, Azon gondolkodom, hogy csak hogy hogyan fogalmazzak, mert ugye családot nem árulunk. Magyarul, hogy nem olyan nagyon távol van nekem rokonom, olyan nagyon sok rokonom nincs, aki egy bizonyos szakmát végzett, amely számokkal volt kapcsolatos, szült két gyereket, és azt követően nem tudott elhelyezkedni, és arról beszélt egy másik rokon, aki nyilvánvalóan nem lehetett más, csak az anyja, hogy az illető most teszi le a masszőr tanfolyam vizsgát, és én azon gondolkodtam, hogy ez mennyire borzasztó, de nem mertem megkérdezni, mert hát azt éreztem, hogy aki egyébként könyvelőnek tanul, az nem önként lesz masszőr, és aztán valahogy rokonság ide, rokonság, oda magamban tartottam a további kérdéseimet. Köszönöm. Közel se tettem fel annyi kérdést az illető rokonnak, mint önnek. Amikor a gyerek ebbe a helyzetbe került, akkor nem merült az fel, hogy masszőr legyen. Nem, mert én is tudtam, hogy előbb-utóbb szüksége lesz pénzre, úgyhogy, úgyhogy úgy gondoltam, hogy megtehetem, hogy ő is, is elmenek. Ezt hogy értél, hogy szüksége lesz pénzre? pénzre? Sokféleképpen szüksége lehet az embernek, tehát hogyha ebben a kimondhatatlan nevű szakmában itthon elhelyezkedett volna, akkor is támogatnia kellett volna? Nem, hát akkor ha, elképzelhető, hogy találhatott volna rögtön az alakítás után. Azon a szakon hányan végeznek? Azonos szakon nagyon kevesen végeztek most, mert ez az első szak volt, az első osztály voltak, vagy az első évfolyam. És Onnan mindenki elment külföldre, mert kitalítottak valamire embereket, amire itt van nincs szükség. Szükség az volna, de, de hát ez egy. azért az most viszonylag gyakori, hogy az emberek alapképzés után mesterképzésre járnak mi. És az pedig nem volt? Az nem volt, úgyhogy. Úgyhogy a, a, a szétszélettek volt, aki elment másik szakon, mesterképzést, informatikán vagy, vagy kémien végzett. És vagy... ez a lejánzó, hol hova tette át a székhelyét? Már kicsoda. Hát a lányom. A, a lányom? lányom ő is kóciában csak egy másik városban Mennyire van a fiától? Egy olyan 50 kilométer. Találkoznak? Nem tudok hol, találkoztak volna eddig. Tehát én már most kezdtem, kezdtem még. Igen. Igen, most meg az unokatestvéreim jutnak az eszembe, akik Kanadában élnek, és akik. Igen. Csak az, hogy a lányom azt mondja nekem mindenről magam, amit az eszem, és aztán ádám magamról beszélek, bár szerintem most a szöveg zene arány kettőnk között az nem alakult rosszul. És most az egy mesterképzés, amit a lányja csinál? Igen, ez egy egyéves mesterképzés. Amiből mennyit el? hát szeptemberben kezdtem, másfél hónap uh -huh. tehát, de ugye egyébként a 12 tizenkét hónap, tehát jövő augusztus 31-ével van vége augusztus 31-én érdemes lesz feltenni a kérdés hogy visszajön-e, hogy az addig kiderül, vagy mit gondol, mi lesz? én nekem erre megint azt gondolom, hogy, hogy 500%-nál több esély nincs hogy most visszajön, mert én szerintem valamilyen pészi képzésre akar menni és ha ma megkérdezem, akkor ez jó eséllyel Amerikában lenne, azt el tudom képzelni viszonylag könnyen, hogy az egy év alatt meggyőződik róla, hogy, hogy ezt Európában is meg tudja csinálni. Mert hogy el, el, el, talál magának jó PhD képzést eh, Európában is. Sajnos nem tudja megúszni, nem magamból induljak, ugye a természetben az gyönyörűen meg van oldva, ahogy a gyümölcs leesik a fáról és elválik, de nem azért, mert rohadt és begyógyul a fának a sebe, és a gyümölcs is egyébként egybe maradt, tehát hogy nincs ilyen köldögzsinór. Ennek a két gyereknek az elvesztése, én nem tudok másféleképpen fogalmazni, a szónak a fizikai értelmében, az milyen sebet, heget hagyott önön, ha hagyott. Mert úgy beszél, mint aki nem hagyott. Vagy úgy beszél, mint aki hagyott, de volt valami eszköze, amivel lefújta és begyógyult. Nem gyógyulj be ez, ez át, ezen minden generáció keresztül megy, ez így elég, elég fájdalmas, hogy, hogy nem két sorokra meg nem két halott. De annak egyébként örül, hogy egy olyan világban él ahogy egy, ahol egyébként ez elképzelhető és nem kell tudom is szöges drót alatt kibújni és megpróbálni szerencsét próbálni? Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó Mennyire kárhoztatja azt az országot, amelyben él és amely a hazája, hogy ezt a két embert a szó átvitt értelmében hagyta elmenni? Nagyon, nagyon. Én azt gondolom, hogy nem neki kellett volna elmenni, de. Ez az ország egyébként, és nyilvánvaló, hogy itt a munkaerőpiacról beszélünk, meglehetősen bonyolultan, ezért a mondatot ki sem mondom, nem tudom jól megfogalmazni. Magyar, hogy ez az ország tehetett volna ennek a két fiatalnak a megtartása érdekében? Azt gondolom, hogy igen. A, a, én azt hiszem, hogy a, a fiam, hogyha nem így alakulnak az elmúlt ennévben a történések, akkor az meg itthon járna egyetemre, és itthon találna magának állást. A lányom az sokkal könnyebben álltam képzelni, hogy minden körülmények között e, kikerült volna, mert ő úgy néz ki, hogy ilyen tudományos pályára megy. Van-e önben bármilyen irítség, amely nem... E a sárga irítség, hanem az az irítség, amely mindannyiunkban megvan, amikor valaki operaénekes, de adott esetben jobb lehetőséget biztosít egy másik opera, és emiatt nem irígy, nincs benne sérelem, de azért azt mondja, hogy kár, hogy velem nem történt meg, ezt én nevezem. Azt kérdezem, hogy a két eltávozott gyermek kapcsán saját magával kapcsolatban érez iítséget. már Mármint, hogy. Abszolút, abszolút. Önnek az életkora, vagy mi az a magyarázat, amiért itt van? Hát ideiglenes állapotnak tekintem ezt most már. Mert hogy lehetséges, hogy ön is elmegy valahova? Igen, igen. Mert önt egyébként mi viszi innen el? Hát a... a reggeli rosszul Ez Ezen a, a rossz közérzet az, hogy... hogy, hogy mert, mert... És ha menne, Skóciába menne? Valószínű, hogy ar arra felé. Nem felhétlen Skóciába, de... Hát az Angolszág nyert a tengelyen is köt, az Egyesült Király segítségével jól adja magát erre a célra. Mit mond a felesége? Hát, hát ő, nagyon sokáig tiltakozott, de most már úgy látszik, hogy, hogy neki is eleget beszéltem ezzel úgyhogy kezdőd be látni, hogy, hogy a bőrönd. Ahogy reggel is rejütöttek eddig, hogy nincs más megoldás. Köszönöm szépen, viszont hallásra. és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Mert hogy ilyenkor nincsenek hírek és államtitkár hívását várom és egy miniszterét és a takarító nem hívott. A téma adott 353-94-51 Aki elment vagy akitől elmentek szerencsét próbálni. A család mely eleresztette a gyerek, aki pedig elhagyta. Apa, anya, elmegyek szerencsét próbálni. Elérhetőségem 353-9451 kizárólag történetek érdekelnek. Ön honnan telefonál? Egyesült arra bemiráltó Egyszer már beszéltünk, akkor megkérdezte, hogy milyen zene szól. Ön volt az? Nem. Én nem voltam, a Volt Fesztiválon is, Na látja, ez azért nagyon jó, mert amikor telefonáltak múltkor, és megkérdezték, hogy milyen zene, és az Egyesült Arab Emirátusokat mondták, akkor kérdeztem, hogy ön a Volt Fesztiválon az, akivel megismerkedtem, és mondta, hogy nem. Ezek szerint az Arab Emirátusokban ketten is engem hallgatnak, ez viszonylag jó arány. Most hosszasan felidézhetnénk a körülményeket, ahogy mi ott megismerkedtünk négyen, ön és a barátnője, a hompola meg én. Ennek talán lesz jelentősége, de most mégiscsak azt mondom, hogy nézzük az önök történetét, ami így visszaemlékezve azért nem egy hétköznapi történet, bár az emberek zömének nem hétköznapi története van. Kezdjük önnel. <kül> Kezdjük itt az emirátusokkal, vagy a korábbi? Nem, hát az emirátusok az már egy... egy, egy, már egy egy állomás, amit aztán ki tudja, mi követ, de hát induljunk ki onnan, ahol van született, talán Magyarország, Magyarországra született. Igen, igen, magyarul várom meg, ez pontosan. De van rekedve? Igen. Kicsit. Vagy izgatott? Nem, nem, itt, itt, itt mindig ilyen a hangunk. <gül> igen, mert Sopronban nem ilyen volt a hangja. Ön mivel foglalkozik? Én építésmérnek vagyok, de most egyébként egy gépészségnél dolgozom szüramolva. Mennyi ideje ment el? Júliusban volt egy éve, hogy itt vagyok én, de előtte én már Ausztriában dolgoztam. Sopronban is ezt mondta. Álja. Ah, <gül> Ugyanez ez, ez, azóta nem változott. Tehát 2010-11, nekem 2011-ben kerültem ki Ausztriába. Előtte én egy projektszégnek dolgoztam, ami, ami a projekt vége, miatt a maradt. Akkor volt egy ilyen Gyenge egy éve munkanélkülőként, akkor kerestem munkát elsősorban külföldön. Hát nem jött össze, akkor még nem voltak ilyen nyitottak a kapuk, mert akkor még ott munkavállalási. Akkor hanyat írtak? 2009-et. Ön hány éves? Én most? Uh -huh. 37. Uh -huh. Akkor 2009-ben 5 évvel volt fiatalabb. Igen. Igen, 32 voltam. Te Ön mennyi időt töltött el az egyetem után úgy, hogyha úgy alakul a további élete, akkor nagy valószínűséggel most is Moson-Magyaróváron, Budapesten, Cegléden vagy Szegeden élne? Hogy volt -e egyáltalán ilyen periódus Magyarországon? Hogy hogyne. Én 8 évig gyakorlatilag főiskolájártam, utána 8 éve cégnek dolgoztam. És akkor kezdtem el érezni, hogy valami nincs rendben itt. Tehát... Nem követik olyan ütemben a, a mérek, illetve a megélhetési dolgok, az, ára, az árakat gyakorlatilag nem... Tehát egy, egyre kevesebbet ér a pénzünk, és ezért kezdtem el én külföld felé kacsiratni. És akkor a közeli Ausztriába ment, ami Mosomagyarúvártól, bár nem tudom, hogy ott dolgozott-e? Most már jó, hogy ne? Én ott dolgoztam 8 éve. Hát akkor onnan nem ment nagyon messze, amikor átment Ausztriába. Ennek alapvetően pénzügyi oka volt? Leginkább igen. Hogyan talált akkor állást? Megpályáztam egy állást, és megkapta. Minden Az angolos állás volt, vagy németes állás volt? Az, az érdekes volt, mert úgy volt, hogy angol vagy német nyelvtudással és bécsi munka művéssel. és akkor, akkor én nekem az angol egyre jobban ment, mint a német, azzal vettek fel, és akkor egy ilyen nemzetközi környezetbe kerültem, ahol voltak osztrákok, amerikaiak és magyarok, és ott a munkanyelv az gyakorlatilag az angol volt, tehát hogy belejöttem az angolba. Az mennyire volt más, mint amit egyébként korábban dolgozott? Tehát mennyire volt a szakterülete, vagy mennyire kellett abba beletanulnia? A szakterület az, az ugyanaz volt. A programot használtunk ott, az, az egy másik volt, tehát a teljesen zero nulláról kell kezdeni, illetve, illetve a munka, tehát maga a projektnagyság az, az egy elég nagy projekt volt. Én valamikor nagyon sokat voltam Moson-Magyaróváron, és ez az időszak, amit ön jelöl ebbe bőven beletartozik, de arra nem emlékszem, hogy abban az időszakban már mennyire volt jellemző az, hogy az ön korosztályának jókora része Ausztriában dolgozott, és volt, aki ott aludt, volt, aki hazament Moson-Magyaróvára. Hát az én korosztályomnak egy része azért akkor is dolgozott, tehát maximum nem, nem tehát akkor még a fekete munka volt leginket nem nagyon dolgoztak hivatalosan. Akik hivatalosan dolgoztak, azok általában azok a másik részén, és ők nem jártak haza. A Nyugat-Magyarországnak azon a részén evidens volt-e az, hogy valaki megtanul németül? Hát, ha nem is evidens, de teljesen logikus lépés. Én, én furcsálom megmondom őszintén, azokat, akik nem beszélnek a németül. Ön valamikor a 80-as években született, ha jól számolok, vagy nem valahol a 70-es évek végén? Vagy hogy vagyunk? 77. 77. Nem Igen. Mi vetett véget az ausztriai létnek? Egy volt kollégám, keresett valakit, akinek olyan a szaktudása, illetve a gyakorlata, mint nekem. És én nem tudtam senkinek azt ajánlani. És kíváncsi voltam már akkor már korábban is az egész világra. De nem is annyira turistaként, mint inkább, hogy milyen máshol éljön. És akkor így jött, jött, hogy akkor persze, mert és ez volt az a hely? Igen, igen. Ez hány évvel később volt? Gyenge két év. Két év? Hozzáteszem, én Ausztriába szerettem dolgozni, tehát az hogy az, az semmi sem probléma. Ő ott élt, vagy hazament haza aludni? Én, én sopronban laktam akkor, helyleg, és sopromból ingáztam. És ennek anyagi, vagy másokai voltak? De az ingázásnak? Ne, az ingázásnak, persze. Hát, elsősorban a nevén. Tehát ahhoz, hogy az ember ott akár csak lakást béreljen, ott is le kell tenni a kautót, x-havi bérletet ezeket a pénzeket így össze kell rakni. Most egy magyarországi, előző magyarországi fizetésben ez nem jön össze. Mennyire zavarja meg az ember fejét, hogy napközben Ausztriában van, aztán Sopronban alszik? Hát, vagy, egyáltalán nem. Tényleg hát ez, ez olyan nem sok időt vett igényben. Maga az irányvektor, amit látott a saját életével kapcsolatban, az már alapvetően kifelé tartott az országból? Az irány? Igen. Persze, különbözően. Az már már 2006-7 körül megfogalmazódott bennem, hogy in inkább innen el. És lettem e menet közben más oka pénzen kívül? Igen. Lehet. Tehát az embert sokkal jobban megbecsülik más országunkban. Úgy, úgy, mint itt. Tehát, De nem csak a pénz tartozik. Ugye Ausztriában? Nem, nem, nem. Abszolút nem pénz. Mondjon egy példát. Szerint, Ezzel szerintem a svájci kollégák is tudnának mesélni. Hát olyan dolog, hogy, hogy tehát nem az van, hogy, hogy gyere dolgozz be, gyere be dolgozzá, és akkor valószínű fizetünk a végén, hanem megtisztelnek azzal, hogy köszönjük, hogy nálunk tehát már a fogadtatásnál. <kül> mennyire volt ez szokatlan? Mennyire volt ez idegen, független attól, hogy jól esett? Hát teljesen új. Újszerűen. Mennyire könnyű volt ebbe a jobba, a szó idézőjelesen, és nem csak idézőjelesen jobba, a szocializálódni? Hát ez nagyon könnyű, meg szokt, kell mondani. Én ezt értem, hogy nagyon könnyű, de azt a gondolom abban egyetért velem, és biztos tapasztalt olyat, hogy nem volt ez mindenkinek ennyire könnyű, független attól, hogy az ember azt gondolna, hogy a jobb körül, vagy ez egy adaptációs készség, akinek ilyen készsége van, annak könnyű, akinek nincs ilyen készség, annak nehezebb. Ön tudta saját magáról, hogy ilyen? Hát, ö, igen, én sosem voltam olyan, aki úgy, úgy, úgy feladja dolgokat, tehát kíváncsiság mindig vitt előre, ezeket az ember megtapasztalja és akkor, akkor jó Tehát nem azt mondom, hogy elvárás szinten van utána de, de ezek olyan dolgok amiket aztán az ember nem szívesen a, a láb itt már közelebb került a foglalkozásához az eredeti foglalkozásához hogyha a soprani emlékekre jól emlékszem Ausztriában? nem, az egyesült a, a, a arab emirátusokban hát művel szempontból igen, más szempontból meg nem nagy, nagy irodákban dolgozni az, az jó olyan szempontból, az ember nagy projektekben... Vesz. De építészként dolgozik, ha jól emlékszem. Ak akkor még úgy dolgoztam, hogy már közben váltottam. Most is építészként dolgozom, csak nem, nem építészként, hanem egy gép. De hasonló munkát végzek mint tehát, tehát a projektek nagysága ezek jók, csak gyakorlatilag ha az ember nagy irodában dolgozik, akkor megesett az, hogy építkezésen nem nagyon megy. Mert, mert az egy más ember dolga. Tehát az, az nem nincs arra, a munkakörben Még amíg mondjuk hovára dolgoztam, akkor, akkor napi szinten jártunk, esetleg építkezéseket, tehát az ember jobban megtanulja ezeket a gyakorlati dolgokat. Én azt mondom, van erre is, meg arra is. Egy bőrön Ausztriából az Arab Emirátusokba? Vagy egy bőrön volt? Egy, egy, egy nagy, meg egy kicsit. Akkor mit gondolt, hogy ez hány év lesz? Az emináltó uh -huh. Hát én úgy, úgy gondoltam akkor, hogy ilyen három-öt év lesz. Mert megmondom összégek, hogy nem nagyon néztem utána, hogy milyen ez a hely. Bizonyos meg megvoltak attól a barátomtól, aki engem kiszerzett. De, de direktben néztem utána, hogy ne, ne is befolyásoljon ez a dolog engem. Meglátom, mi lesz, és akkor majd eldöntöm. Most nyilványok, hogy szerintem még az öt is több lesz. Attól függ, nincsenek ilyen kipiződbb céljaim, hogy akkor most ennyi pénzt tegyek félre, vagy ennyi évig legyek itt, amíg jól érzem magam. Felhatalmazást kérek. Felhatalmazást? Igen. Mire? Nevezetesen, hogy mennyire emlékezhetek vissza nagy nyilvánosság előtt arra, amit elmesélt a magánéletéről Sopronban. Voltam. Ugye önnek van egy barátnője, most kiderül, hogy mennyire jól működik az emlékezetem, akivel gyerekkori szerelemben voltak, aztán elváltak, a szó fizikai értelmében, mármint gyerekek, vagy majdnem gyerekek, mind a kettőjüknek lett házastársa, önnek felesége, a mostani barátnőjének férje, mind a kettőjüknek van egy-egy gyereke, és önök ketten élnek az Arab Emirátusban, a gyerekek pedig itthon vannak, illetőleg az egyik gyerek talán Ausztriában. Kicsi nem elvúlja. Igen. Jó. Pontosan. Hol futott ismét össze a barátnőjével? Győrben. Ez mikor volt? Ez a teljesen véletlenül. Az es 2000... 17-ben? Magyarul, hogy éppen hazajött Bécsből, és nem Mosomagyaróváron volt, hanem Győrben. Nem, nem. Akkor, akkor voltam Bécs, előtt, ha jól emlékszem. Tehát még nem ment? Tehát mit, a a, a, mit mondott az osztrákat? Az, az osztrák elhelyezkedés, az mikor volt? Hú, azt hiszem 11-11 volt, azt hiszem 11 volt, bocsánat, igen, 11 volt, nem, nem a 10, 10 de 2010-ben talán. Aki okay, nem akartam, és ez zavarni, nem kihallgatásom van. Azt akarom kérdezni, hogy amikor összeakadtak, akkor hány év után akadtak össze? 5 Ez egy gimnáziumi szerelem volt? Igen, pontosan. Aminek az ifjúkor bohósága vagy ki minden védek véget? A hát, értések, meg nem beszél dolgok kapcsolattartás volt? Nem, semmi. Tehát egyszerűen szembe jött, ahogy van egynek a rádiónak egy egészen fantasztikus címűsora, szerintem kurva jó cím. Igen, igen. És akkor elkezdtek beszélgetni? Igen, igen. Akkor már mind a ketten elváltak voltak, vagy még nem? Igen, mind a De most akkor segítsen, ő követte önt Ausztriába, vagy nem? Ő követett engem Sopronba. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát magyarul győr után, vagy győr óta önök együtt vannak? Igen. Az öngyermeke hány éves? Igen, az lassan 18 lesz. 18. Igen. És ő él Ausztriában? Ő Ausztriában, igen. Bécsbeer iskolában, egy gimnáriumban. Miközben az anyja hol él? Ugyanott Bécsben. Aki egyébként szintén fogta magát és elhagyta Moson Magyaróvárt? Így van. Öntől teljesen függetlenül? Hát annól még ez egy ilyen közös terv volt, aztán így alakult, hogy ők mentek, én maradtam. És a barátnője házasok? Nem, meg nem. Melyik gyerek zenél? Az kis Valamilyen fuvós hangszer volt. 11 éves és kövételi Gyuri Bartokbéla. Tehát ő még Magyarországon van? Igen. Az apjával? 14 éves és kövételi. Az végül is egy könnyű dolog volt, hogy azt tőle kéne kérdezni, vagy inkább senkitől sem, hogy neki könnyű volt-e elválni a gyerekétől, ami egyébként egy rasszista kérdés, hiszen ezt öntől is kérdezhetném. Nincs az sehol sem megírva, vagy vállás után a gyereknek az anyjárba kell maradnia. Nem volt könnyű. Igen, mondtam is neki, hogy jól gondolja, hogy ember fog. Az önök kettős egy olyan kettős, amely egy tízes skálán minimum kilences harmóniát mutat. Tehát lehet, hogy sokat veszekednek, de önök, ha el is váltak egymástól, most olyannak néznek, mondjuk, sopromban olyan benyomást keltettek, ahogy ezt szokták mondani magyarul, mint akit az Isten is egymásnak teremtett. Nincs így gondoljuk. <laughs> Mennyire volt könnyű állást szerezni a barátnőjének az emirátusokban? Mert emlékezetem szerint egy egészen fantasztikus állása volt. Nem, még mindig küzdődik volna. Tehát itt nem olyan könnyű egyébként állást találni. Tehát próbamunka volt, ajánlatot ígértenek, de aztán ezek mindig itt alólnak. Nincs no? állása. Magyarul, hogy neki nincs állása? Most, hát most megint van egy kilátásban ahol nem volt emlékezhetek? De, persze, természetesen Sopronban arról volt szó, hogy egy minisztériumban dolgozik egy konditeremben ahol tréner így van, így van. de ezzel mi lett? De az, egy, az egy olyan munka volt hogy először prób a munkára hívták aztán mondták, hogy jó, szuper jöjjön csak ugye ez úgy megy itt, hogy, hogy kell, kell egy szerződés, mint mindenhol. Igen. És ez a szerződés része az elmaradt. Tehát, a dolgozott nem is tudom, több mint egy hónapig. A fájába vártuk az offert, tehát az ajánlatot nem jött. Aztán hát az emberi ingyen nem szívesen dolgozik. És mit csinál ő napközben? Én most rendkívül finomokat főtt. De mennyire érzi mag őt, ő saját magát magára hagyva, illetőleg annak az országnak a kultúráját, illetően mennyire könnyű ott ő, így élni? Hát ez azért nem az, nem az a klasszikus tehát ilyen arab mint mondjuk az... Hát, mint hogy a is egy kifejezetten zárkózott és diszkrét megjelenésű nő, tehát azért az önnő, ahogy szokták mondani, e, e, nem félrejthető módon, önnek egy igen dekoratív barátnője van. És mindenki gondolhat, amit akar? <síthat> köszönjük szépen, ezt viszont, ezt mondhatom. visszafogja magát azért itt. Tehát... De a dekoratíval nem lőttem nagyon mellé? Nem, abszolút nem. nem. És ő ezt büszkén hordja is? Ahogy ezt hogy... szokták mondani szintén magyarul. hogy viseli? Fogyni, igen. igen, igen, viseli. Maga ez az Emirátusok beli tartózkodás, ez minek a függvénye, hogy mennyi ideig lesz munka? Nem, itt munka lesz. Itt itt egy-két ilyen furcsa tényező van, amik, amik szerepet fognak ebbe játszani. Ha mondhatom ilyen erősen, akkor az időták azok, akikkel néha így dolgozik. Tehát, hogy az ember mennyire fog attól besokalni. Mármit mitől? <gül> Jó az idióták. Értem. De nem, akkor éppen ki a telefon, tehát nem, nem, nem az időt a szótól ijedtem meg. Azt kérdezem öntől, hogy önnek a Magyarországhoz való kapcsolódását azt vajon hogyan lehetne leírni? Milyen az? Én rendkívül én szeretem az országot, a környezetet, a tájat, a fekvést, és valamilyen szinten az embereket is. De ott már szelektálni kell. De sajnos a vezetőink, akiket választunk, azokat annyira nem. De az mindegy, hogy melyik oldalról jön, vagy van jelentőség, hogy melyik oldalról jön, ha egyáltalán vannak oldalak? A választó? Vagy a választottak? A választottak. Hát azt kell levonni, hogy hosszú táló tapasztalat teljesen mindegy, hogy onnan jönnek. Um... Kicsit négy évre rendezkedik be is. És... Ilyenek. Valamilyen módon a hiúságomnak jó esik, de azért azon már túl vagyok, hogy ez ebben itt fürödjek. Tehát az a kapcsolattartás, ami például az iteni megjelenését illeti, annak mi az oka? Mert az ember azt gondolná, hogy az emirátusokból az ember nem értesül arról, hogy itt van egy műsor, aminek van egy ilyen témája, erről valahogy értesülni kell, és akkor telefonál. Emögött alapvetően mi van? Hát ön mondta, hogy van egy műsor, azóta itt szoktam hallgatni, ha nem is napi de szoktam de az. Tehát, tehát, ugye vannak ilyen science fiction filmek, amikor valaki van a Holdon, és akkor néz valami amerikai csatornát, mert ugye számolja vissza az időt, hogy már csak 823 évet kell érni a Holdon, és utána visszamehet. De önnek mindaz, ami egy ilyen műsorban megfogalmazódik, tök mindegy, hogy a hallgatók vagy általam ebből a szempontból tényleg egyre megy. Aval mi a frászkunyhót kezdott az emirátusokban. Ami fog. Tehát nem olyan az egész, mint amikor Moson-Magyaróváron az ember hallgatja, hogy a Hungária körút és a kerepesi út sarkán nem működnek a lámpák, és akkor azt mondja az ember, de emberek, ki nem szaharja ezt le? Hát mit érdekel engem Moson-Magyaróváron, hogy nekem teljesen indiferens, tehát miért nem oldja ezt meg már a magyar rádiózás, útja, a Moson-Magyaróvári közlekedési híreket mondják, ahhoz legalább van közöm. Nem olyan az egész? Nem, nem, nem. nem. De miért nem? mert benne van, annál nagyobb azért a szolidaritás tehát, de a szolidaritás kivel? tehát kivel szolidáris amikor hallgat egy önnek egyébként távoli országban szóló műsort amely egészen más problémákkal foglalkozik jó egyetemes problémákkal de azért annyira földhöz ragad, hogy ezek a problémák azért alapvetően magyarországi problémák így aztán annyira nem egyetemesek vagy ne, örökké nem annyira emelkedett a műsor, hogy az ember ott tudjon valamit kezdeni vele hát én <laughs> nagyon szépen köszönöm, egy dolgot el akarok még önnek mesélni, aztán ne tegye le a telefon, mert felírnám a telefonszámát. Rám nagyon nagy hatással volt az a beszélgetés, az két beszélgetés volt, amin részt vett, ma egyébként Horn Gáborral beszélgetve utaltam is erre. Ön és a barátnője ott volt azon a beszélgetésen, ami a Fodor Gáborral készült, ugye? Hogyne. Igen. Igen. Hogy uh, utána ugye elmentünk, mert hogy uh, önöknek el kellett menniük, mert uh, uh, az Arctic Monkeysnak a koncertjére az ugye egy ilyen plusz nap volt, és akkor önöknek a sátorléte az meg lejárt, és akkor kikísértük önöket, én még segítettem is a barátnőjének cipelni a holmikat, és elváltunk. És azt mondtam én az én barátnőmnek, aki azóta is a barátnőm, hogy ez milyen kurva jó volt. Most nem szoktam így beszélni, de talán ez még belefér a műsor 12 éven óliaknak nem való, de mondtam, hogy ez milyen baromi jó volt, de hogy régen ez úgy volt, hogy akkor elmentünk együtt ebédelni, és aztán találkoztunk. És azt mondta nekem a Honpol, hogy lehet, hogy régen ez így volt, de arra tudsz-e nekem válaszolni, hogy miért nem hívtad el őket te ebédelni? és azt mondtam neki, hogy ez egy jó kérdés erre nem tudok válaszolni és most, ha nem is a lelkiismeretfordulásom de a hiányérzetemet meg kell osztanom önnel hogy ön akkor ezt miért nem mondta szerintem akkor mi már tegeződtünk azt nem tudom, de hogy én azt akkor elmulasztottam, azt tuti és, és azt még egyszer szeretném pótolni jó köszönöm, de nem tegeződtünk nem tegeződtünk? nem, tegeződtünk? nem, nem. Jó akkor erre is. Végre valami, amire rosszul emlékszem. Megteszi nekem, hogy mi, amikor itt megszólal a YouTube, akkor nem teszi le, és felírnem a telefonszámat? Köszönöm szépen. Én köszönöm. Hello. Leraktam. Ki tudod bányászni? Holnap egy hasonló műsorral jelentkeznék, ha lesz rámúdó, de most telefonál, úgyhogy szerintem vihoz. Nem? Nem rengeteg szám? Nem? fel, pillan. feltillant. Megpróbálod kiszedni? Vagy hogyha elküldi nekem e-mailen, ha hall engem még dörö.fialajanos kukat Holnap az itt és mostban nem ígérhetek hasonló beszélgetéseket, mert olyan vagyok, mint az öreg halász és a tenger. Lehet, hogy valaki ráakad, és lehet, hogy nem. Jó, ezt most gyorsan fölírom. Nulla, nulla. Yeah. fel kell, hogy írjam elnézést. Nem húztam nem húztam fejbe a tehát nem ígérhetem, hogy a holnapi műsor ilyen lesz. Mint, hogy azt se tudom, hogy ez milyen volt. Elérhetőségem dörö.fi alajanaskukac gmail.com, és most megkérdezem a honpolától, hogy hallottál. Minden nap utolsó adás, döröpont, gmail.com.